Рогата вівця затрусила хвостом, щораз частіше міняла хутра, каракулі, потіла по перукарнях і допікала кравчині. Мила, я вас просила виріз робити сміливіше і потім. Що за повнота, за кого ви мене маєте? Одного сумного вечора пізньої осені вона сиділа у вітальні біля дзеркала і роздивлялася своє лице. Воно було видовжене із великим ротом і навацьканими очима. Вуха знову підросли і нависали з-під кучерявої перуки. О, Господи! Та це ж овечі метастази моєї прабабці. Що як Арік здогадається? Але він не міг здогадатися, бо йому однаково хто біля нього миркає. Аби було так само, як завжди. Вона глянула у вікно і сполошилася. Пізно пролітає сніг. А де може бути Арек? У самісінькому плащі. А він був на горіщі старого будинку навпроти. Поставив сім щуроловок. І до побачення мав наловити щурів. Сидів у й чекав. Коли у дальньому закутку починало кувікати і борсатись, кидався туди отчіпляв приреченого і ховав у сумку. Оскаженіла від болю звіро та виїдала одне одному животи. Сова сиділа на мальованому ганку, далеко-далеко горі над містом і чекала. Перебрала дзьобом кожну пір'їнку, змастила лавандовою олією, почистила золоті браслетики на лапах і срібні півмісяці на крилах. Вона була уже не молода, але таке трапилось уперше. Довго не хотіла злітати до Аркадія Івановича, але судженого і конем не обійдеш. Стане він говорить, а її мов хто снігом обсипле. Часом приносив їй нотники, і вона розучувала щось нове, розпитував, що вона любить, і те приносив. А крила дивувався, які могутні у тебе крила? Ну і що? Відповідала. Мені нікуди ними летіти. Слова постелила під лапи найдорожчий моховий килимок і почала службу. На набережній вискнув знайомий лімузин. Ой, Макбет, я сама все бачила. Він хряпнув дверцятами і у ту ж мить коло нього сіла дзьобата. Відкрив портфель, Звідти стали вискакувати щури бр. Сова затремтіла, грибонула лапами. І що там скоїлось? Пташище таки мало мисливський хист. Вона заохочувала тваря й розбігатись, а потім захмиліла од погоні, вигрібала їх із листя, витрушувала з нір, витягала з кори дерев. Вона уакала і так бацала нога лапами аж гуло. Скоро вона опинилась неподалік від мене. Я скралась кущами і дриминула, згадавши, що прозиваюся мишею. Але прокляті підбори зачепились, і я гепнулась. Коли розплющила очі, побачила от такенні кіхті. Вони злегка ворушили мою спину, спонукаючи втікати. «Ай, мамо!» Нараз поблизу Захекано обізвався наш. Оближ, це моя секретарка Люсі. А вас? А ви вважаєте, що вже в мене не працюєте? При цьому його очі в темряві зблиснули калошним блиском. Я пустилась бігти, але добре забилась, бо одна нога хиталась, наче вихалка. І тоді я подумала, що мені вже нічого боятись. А почути щось цікаве жодній секретарці не завадить. Підрачкувала і обложила їх із тилу. Хижачка вже заспокоїлась, вони сиділи поруч на лавці. Аркадій гладив велике замашне крило. «Ти злітала? Подивилась?» «Ва!» – відповіла сова. «Третій поверх? Яка висота!» Звідти усе місто, як на долоні, а вежі золотими відблисками освітлюють кабінет. Ми піднімемось туди у досвіта, коли сам переглядає ранкову пошту. Ні, по сходах можна не встигнути. І то зовсім не те. Він повинен побачити, як я злетів на крилах долі, як зайшов через балкон. І коли я відчиню двері, і запіняться наді мною фіранки, коли уся його паперова мазня зависне у повітрі, він зрозуміє, що час поступитися кріслом. І так було. Тільки в то мить, коли вони торкнулися виступів третього поверху, у сови надломилися крила, потім ударило сонце, і вона осліплена звалилась на землю. Люди бачили, як птиця бігала на умання, наштовхуючись на перехожих та волочачи мокре пір'я. А деякі сказали, «Га, за такий екземпляр у зоопарку можна було б дещо взяти». Та коли її схопили за хвоста на насіли, вона заголосила своє "Охо-хох!" -ох -ох", і з провулка очманіло вискочив якийсь обідранець з чемоданом, витяг з кишені газетний згорток і кинув їй облиплі крихтами і махоркою бівштекси. Сова глитнула їх, струснула з себе напасників, тоді одірвалась від землі і полетіла так низько,